Poveste din Azerbaidjan. Pisica năzdrăvană Trăia odată un negustor destoinic. Când și când, însoțit de un slujitor credincios, o pornea prin lume după treburi. În drumurile lui ajunse într-o bună zi într-o cetate cu totul și cu totul străină. Abia trase la un han și află că obiceiul pământului Cere ca orice drumeț poposit în oraș să meargă mai întâi la împărat cu daruri alese. În semn de bun venit, împăratul îi poftea la cină și apoi la o partidă de șah. Și iată-l și pe neguțătorul nostru intrând în seraiul împărătesc. În mâini duce o tipsie de aur lucrată cu dibăcie și migală încărcată cu fel de fel de lucruri, care mai de care mai rare, și nestemate mari cât oul de curcă și mirodenii în casete de fildeș, și conduri cu vârful întors și bătuți în perle, și haine bogate din mătăsuri grele brodate cu fir și divite cu blănuri scumpe. Binevoitor și prietenos se arătă împăratul acela față de neguțător. Primindu-i darurile cu vorbe miroase, se plânse de singurătate și îl pofti să îi țină de urât seara, la o partidă de șah. Apoi îi povestit că are o pisică năzdrăvană, care poate să vârși ceea ce nu îi nicio altă pisică de pe tot întinsul pământului. Ține pe coada ei o zi încheiată șapte sfeșnice de argint. Văzând uluirea oaspetului, îl îmbie să facă împreună un rămășag. Dacă pisica va ține pe coada ei cele șapte steșnice, împăratul câștigă și ia neguțătorului toate bogățiile cu care a venit în cetate. Dacă, din potrivă, pisica se va dovedi o pisică cum sunt toate celelalte, câștigul va fi de partea neguțătorului, care va lua cu sine toată visteria împărătească. Zis și făcut se așezară pe jilțuri moi, pregătite în fața măsuței de șah. Împăratul, bătut de trei ori din palme și pisica, cu mersul leneș și nepăsător, se așeză lângă el, își învârti coada și așteptă răbdătoare. La alte trei bătăi din palme, șapte slugi împărătești așezară pe coada ei șapte sfeșnice de argint cu lumânări aprinse. Și jocul de șah începu la lumina sfeșnicelor de pe coada pisicii și ținut jocul trei zile și trei nopți, iar pisica nu se urni de la locul ei, nici măcar atunci când se puseră noi lumânări în sfeșnice. În a patra zi, neguțătorul se recunoscu învins. Despuia de toate bogățiile ce le avea asupra sa, fu în temniță, să putrezească acolo în uitare și mâhnire. Slujitorul neguțătorului, care scăpă de împărat ca prin minune, alergă întins acasă și vesti stăpânei cele petrecute. Aceasta, după ce chipzuim de lung, dă după runcă să se prindă mulțime de șoareci vii, îi închise într-o ladă, încărcă pe o cămilă de saci pântecoși cu aur și argint, și îmbrăcându-se în deșminte bărbătești, căpătă înfățișare bărbătească. În tovărășită de câțiva slujitori credincioși, porni la drum, spre îndepărtata cetate, în a cărei se zăcea bărbatul ei. Și fără să mai aștepte nicio clipă, se înfățișă înaintea împăratului ca neguțător străin, copleșindu-l cu aur și argint. Și iată și pe ei în fața măsuței de joc. Prin este făcută și iată și pisica năzdrăvană cu coadă răsucită, așteptând sfeșnicele. Acestea sunt puse cu grijă una lângă altul și jocul de șah începe la lumina lor pulpeitoare. La un nevăzut semn al oaspetelui, slujitorii să îi deschid bineșor lădița. Câțiva șoareci se împrăștie prin încăperea împodobită. Pisica dă semne de nerăbdare, dar privirea cruntă a stăpânului o oprește și încremenește iarăși cu cele șapte sfesnice pe coadă. Și iarăși la un semn tăinuit al oaspetelui sunt puși în libertate alți șoareci. Mai mari și mai mici, albi, cafenii și sur. ei înconjoară pisica asta nemai văzută, care în loc să-i prindă, ține pe coadă neclintită și sfesnice. Jocul lor e vesel, vesel și ține toată încăperea în răsunând de râsul lor mărunt. Chit-chit, de-ar fi toate pisicile din lume ca pisica asta care se leapădă de pisicia ei, moștenită de la străbuni. Ce trai și berechet ar fi în neamul șoricesc! Chit-chit, să-ți opăim, să dănțuim, că ne-a fost dat să întâlnim o pisică năzdrăvană! Chit-chit! În zadar încercă împăratul să stăpânească pisica. În zadar se încruntă, în zadar o amenință. Ea se aruncă asupra șoarecilor împrăștiindu i care încotro. Speșnicele cad, lumânările se sting. În întunericul ce se așterne, slujitorii oaspetelui îl leagă strașnic pe împărat. Apoi îl zavoresc pe el în tenneța cea neagră și umedă slobozindu-l pe neguțătorul nostru și împreună cu el pe toți cei închiși din pricina lăcomiei nemăsurate a cârmuitorului. Oamenii se adună buluc în fața seraiului împărătesc, chiind de bucurie că au scăpat de cruntul lor împărat, care le mânca zilele și avutul, și glasurile lor voioase vestiră vrerea ca împărat de acum încolo să le fie neguzătorul nostru care să conducă cu bunătate, dărnicie și înțelepciune cârma țării alături de femeia sa iubitoare, înțeleaptă și cutezătoare.